viitoare mamă. Că o pasăre albă, ca un porumbel, și vorbea cum vorbim și noi. Doar trebui să știi mai bine căci pasărea aceea care s-a așezat la fereastra atunci când tu ai venit pe lume, vorbea cu tine și tu îi răspundeai? Nu țin minte, mamă. Și tu și pasărea vorbeați într-o limbă nici păsărească, nici omenească. dai că tu care era treaz, auzit și a scris unele din vorbele voastre și s-a dus cu hărția la dască. Dar dascălul a din numeri, căci nu știa atel cu vorbelor Și atunci stai că tu a plecat în lume Să caute pe cineva mai învățat decât dascălul nostru Și care să deslece vorbele În vremea de demult Mai înainte de a face plopul pere și răchita micșunele Trăia în marginea unui sat O femeie sărmană care avea un băiat frumos ca un brad și harnic, cum puțin sunt pe lume. Dar cu toată hărnicia sa, din răsăritul soarelui și până la ivitul stelelor, sărăcia nu se clintea din casa lor. Se băga băiatul slugă bala la unul, ba altul, dar niciun spor cu simbria pe care o primea. De cumpăra o găină, găina prindea să cânte cocoșește și nu făcea ouă. De cumpăra o capră, capra se urca pe casă, pe gard, în copac Și până nu-și rupea picioarele, nu se lăsa Dacă-și cumpăra un purcel, acesta începea să râme și zi și noapte Până făcea o gaura adâncă sub prispa casei După care intra în ea, se pierdea în adâncul pământului și nu-l mai afla nimeni Într-o noapte, pătru, căci așa-l chema pe băiat Se trezi din somn pe la cântatul cocoșilor ce spuse ce sale? Mamucă? Da. Aprinde focul în vatră și fă-mi o turtă, că eu trebuie să plec în lume. Ce vorbești أنتaste băiatul meu? Ai visat ceva? Cum așa? șatan ne la cântatul cocoșilor plec în lume? N-am visat nimic, mamucă, da. m-a cupris ceva la inimă, așa ca un dor și nu pot sta locului. <sus> m-a plecat și tatăl tău și nu s-a mai întors. Eu n-am să te las să mă aștepți multă vreme, mamucă, da. Înțelege și mă atacă. Trebuie să-mi găsesc norocul, să-mi fac un rost. Ei, dragul mami. Morul ar fi și aici. Sunt atâtea fete frumoase, cu pământ și acareturi și care dacă ai deschide gura... Mie, mămucă, mi-e scrisă o creiază. Așa să știi. uite te la mine, mămă. În zori, cu traistan în spinare, pătru o de-a dreptul prin pădurea de pe și merse el și merse pe poteci pline de flori, pe sub de verdeață și încântarea păsărilor, oprindu-se din când în când la câte un izvor limpede. Acolo, mușcând din turta de mălai, visa cu ochii deschiși la câte și mai câte minunății, după care pornea mai departe. Dacă venea noaptea, se întindea lângă trunchiul unui copac, își punea pumnii sub cap și asculta glasurile jivinelor până când adormea. În zori mai aduna mere pădurețe de pe jos, își umplea traista și, fluierând un cântec, pornea tot spre răsăritul soarelui. Într-o amiaz, auzi un nechezat slab, abia strigat, și când se uită într-o văgăună, un cal, numai piele și oase. Ce-i cu tine, pana de corb? Mi-ai nimerit numele voinice, de mult nu m-am mai auzit strigat pe nume. Uite, zac aici de o mulțime de ani și nu pot muri. Lupi și și se umflă de râs când mă văd și mai ales când îi rog să mă mănânci. Și de ce vrei să mori? Să nu mai aduc aminte de tinerețea mea, de viteazul pe care l-am purtat prin primejdii de moarte, prin tărâmuri cu smei și balauri, corpii, prin împărății de gheață și prin cetăți de foc. Căci îl dorul după frumoasa lumii. Și cum a găsit-o? Cum m-a legat un copac la poarta ei și m-a uitat. Și am stat acolo până mi-a putrezit frâul de mătase și mi-au ruginit potcoavele de argin. Ce tot spui, pana de corb? Și nu l-ai strigat pe vitează? Ba, am încercat de vreo câteva ori, dar nu m-a auzit. Apă de băut mi-au dat ploile și ninsorile, rană de mâncat, iarba de sub picioare și frunzele copacului. Și cât ai stat acolo, n-a mai ieșit nimeni pe poartă din palatul acela? Cum să nu fie ieșit? A ieșit vremea, vremea care a dărmat poarta, care a dărmat zidurile palatului. Au ieșit pulberile frumuseților de acolo... A ieșit praful pietrelor. Dar viteazul? Dar frumoasa lumii? E, să nu mai vorbim, voinice. Acum, dacă vrei să-mi faci un bine, caut o rădăcină de măr batec și lovește-mă zdravă în, în moarele capului. Ce vorbe sunt astea? De unde atâta lipsă de înțelepciune la o văptură ca tine? N-ai băgat de seamă cât e de frumos în pădure, cât e de limpede de cerul, n-auzi cum cântă păsările, izvoarele, cum adie vântul. Hai, fă curaj și încearcă să te ridici de jos. Și să ne legăm cu prietenie și cu frăție, că uite și eu sunt singur. Și n-am cu cine schimba o vorbă la drum. Și cum adică? Să o iau de la început? Parcă n-aș vrea... Dacă poți, de ce să noi ei? Cât Câți n-ar dori lucrul acesta? Cât n-ar dori să fie din nou copii? Ori tineri. Ce copaci noi au mereu de la început în fiecare primăvară? Nu știu ce să zic și nici ce să cred, dar vorbele sunt atât de mângâietoare, încât mă tem că... Oricine ar fi văzut pe pană de corp și pe pătru trecând pe drumurile lumii, nu-și-ar fi putut da seama cine sunt ei și de unde sunt. Părul calului întinerit strălucea în lumina soarelui ca o văpaie neagră. Strălucea frâul, strălucea șaua ca para focului. Pătru nu mai purta traistă în spinare, nici cămașă de tort, nici brâu de lână, ci straia se împărătești și paloși de viteaz la cingătoare. Pătru... A găsit iarba fermecată care să poată întineri și însdăveni calul Și a ascultat și de poftirea lui pană de corp și a căutat în urechea lui stângă Unde și-a găsit haine pe potrivă și scule trebuitoare la drum Drumeții își scoteau căciulile, iar cai de rând de pe la căruțe ori cotige dăteau din cap abinețe Și cum nimeni nu i-a oprit să întrebe cine sunt și unde se duc și cal și călăreț, s-au pomenit la poalele unor munți falnici, Unde s-au oprit să se minuneze de măreția locurilor și să se odihnească un pic, Căci trei zile și trei nopți nu au poposit pe nicăieri, Ci au tot vorbit, au tot vorbit când unul, când celălalt. Uite, drept să spun, stăpâne, ai avut mare dreptate când mi-ai spus că lumea e frumoasă și m-ai scos din gândurile mele negre și mă bucur din toată inima că-ți stă bine îmbrăcămintea scoasă din urechea mea. Parcă ai fi fecior de craior, de împărat și te duce în pețit. Că după câte mi-am dat seama și ei sunt tot un fel de oameni dacă le scot scumpeturile și podoabele de pe trupuri. <laughs> și acum, după ce ne odihnim, unde ai vrea să mergem? Păi eu zic să trecem deocamdată pe acasă pe la mine. Să ne vadă mămuca pe amândoi și să se bucure un pic Că nu-i învățată să stea singură multă vreme Să-i ducem și câteva puini albe de târg și ceva bunătăți Și după aceea să mergem în cercetarea lumii, în căutarea norocului Bine te-ai gândit, stăpâne Să mergem și să-i ducem de toate, că avem de unde Dar ai băgat de seama, stăpâne, că locurile acestea care de departe par mărețe Dacă te uiți mai bine, sunt lipsite de viață Nu tu fir de iarbă, nu izvor, nu aripă de pasăre Parcă toate ar fi sfârșite ca după o boală grea. Ba, am băgat și eu de Da, cât o să ne odihnim noi, n-are ce să ne facă pustietatea asta. Auzi, Stăpâne, ce-o fiu oare? Un clopoțel de argint. Da, parcă ar veni de după stânga aceea. Ha, ia uite, Stăpâne, o oaie cu cercei de aur în urech și cu clopoțel de argint la gât. Și lâna pe ea ca omătul, ți ia ochii. Ce-ar fi s-o eu zic să ne facem că nici nu o vedem și nici nu auzim clopoțelul. Cine știe, lumea e plină de fel de fel de ispite. E, și uite cu ce ochi caută spre noi. Parcă ar vrea să ne spună ceva, dar se și teme amarnic. Și văd că nu se arată niciun cioban prin pleasmă, nici o turmă. S-o fi rătăcit. Dacă dă un lup peste ea aici, în pustietatea asta, nu are să se rușineze dacă o vede cu cercei de aur. Mai bine s-o prindem. Și s-o ducem acasă, să-i ție de mâniere și de fală, Stăpâne, exact. stăpâne, las-o în plata munților. Nu te mai gândi, cine știe ce scorpie s-a prefăcut în oaie. Ba, poate chiar o fată de zmeu. Ba, hai să o prindem. Eu nu mă tem. Nu știu ce-i frica, para de corp. Mă bucur de asta, stăpâne. Dar să știi că uneori frica se învață. Eu zic mai bine să te astâmperi. Cum? Nu ajut Nu mă ajut să o prind? Uite cum sare, mai mare dragul piaturiță Nu, nu, stăpâne, nu te ajut Că dacă intrăm amândoi într-un bucluc Nu are cine să vină și să ne scoată A, O eu și singur Mare lucru, doar nu iepure Nu te sfătuiesc Dar dacă ai cădea într-o capcană Să știi că nu te las Încă n-am văzut așa minune Așteaptă-vă pana de corp, vin în dată stăpâne. stăpâne, stăpâne Stai, Stăi, Stai, de ce fugi? Miorița l e! din piatră în piatră, ca o zvârrugă, ca o săgeată, ca o minune. Stai, miorița la, aia, stai! Hei, de ce dai? Care dai? Unde ești? În fața ta se află boa. dintr de... ah, Îți mulțumesc. Am sapet bușteanul acesta să trec miorița la e albă și avană. Inima îmi spune că e năzdravană. Dacă nu o prind, nu știu ce mă fac. Da ce-i cu mine? Ce-i tu? În fața ta e o e fără fund. Mulțumesc. Am s-o sar. miorița la e unde de ascuns? E Ce loc ciudate. Pietrele cu chipuri de vipii cioplite pe ele, tulpinile copacilor uscați sunt despicate în două. Nu mai știu pe unde s apuc. Și iată că nu-i nici noapte, nici zi, nici soare, nici stele. Numai să nu te ajuns pe alt tărân. Dar uite, negurile se deschid și se arată printre ele două porți ca de zăpată. Și minune! O s-a prefăcut într-o fată nespus de frumoasă. Dar porțile s-au închis. Stați, porților, s o mai văd o clipită! Acum ce mă fac? Dacă ești un fricos, Întoarce-te și-ți caută calul. Dacă ești un vitează, Scapă pe crăiasa munților de blestem De blestem? Bă, tu de de ce mă lovești atâta? La picioarele tale e o groapă cu jăratec Îți mulțumesc și de data asta Și cine-i fi tu de-ai atâta grijă de mine? Arată-te odată să te văd De văzut n-ai să mă poți vedea și nici cine n-ai să afli, dar vorbele mele ascultă-le dacă vrei. Crăiasa acestor munți este la mare greu. Zgripțorul cel vânăt, urâtul pietrelor, Pocitania din smârcul de smoală, Cu un ochi în frunte și unul în ceafă, Cu un obraz negru și celălalt ca de Rotund ca un poloboc, Numai înalt ca scaunul de la strunga oilor, Cu brâul împletit din șapte șerp, Care fluieră într-una și scuipă venind, I-a furat crăiese-i mărgăritarul în care stau toate puterile ei și a pus-o pe crăiasa munților sub vrajă de plestem până când ea se va hotărâ să-l ia de bărbat. În fiecare lună plină îi trimite pețitori, șoareci de apă, buzgaci, șocurile, salamandre, broaște, ordihori și a scufundat palatul în întuneric și numai un singur ceas, la trei ani odată, Crăiața se poate arăta munților Prefăcută în oaie cu cercei de aur. Și trei clipe din acel ceas cu chipul ei adevărat, Chipul pe care l-ai zărit adineauri, Abia acum, după trei ani Și zgripțorul vânăt Nu poate fi înfrânt? Nu poate fi stâlpit? Au încercat mulți voinici Dar și-au lăsat oasele Pe la porțile cetății sale Se poartă vorba Că numai voinicul Care la nașterea sa A stat de vorbă la fereastră Cu un porumbel Numai acela iar putea veni de hac Hei moșule Căci, după vorbă, trebuie să fii tară bătrân. Eu sunt cel care a stat de vorbă cu porumbelul. Dar nu-mi aduc aminte nimic din ce-am vorbit. Oh, dacă tu ești, fii binecuvântat, Că uite de când a căzut sub blestem crăiasa noastră, Izvoarele au secat, copacii au putrezit, Viețuitoarele și-au părăsit cuiburile, culcușurile, iarba s-a uscat. Iar păstorii s-au risipit Și în care parte de lume se află smârcul de smoală? Nu-i de ajuns să știi numai asta Ce mai sunt și altele Ai tu îndrăzneală și tărie să pornești într-acolo Am îndrăzneală, am tărie Și fac și jurământ pe tăișul sabii mele Atunci, ascultă Smârcul de smoală unde pocitania își află cu cum pot să-mi chem și să vorbesc? Aș merge și eu cu tine, dar nu-mi pot părăsi mulții. Și totuși trebuie să fii cineva. Poate duhul munților, poate înțelepciunea lor, poate veșnicia lor, poate toate trei la un loc. Asta n-ar avea nicio semnătate, dar îmi pare bine de tine că vrei să afli mereu de ceva, să-i scodești vremea. Cei care vor să afle, caută. Cei care caută sunt sarea lui. Bătru a mai întrebat ceva, dar nu i-a răspuns nimeni. S-a uitat de jur în prejur și i s-a părut că peste tot, pe stângi, pe văi, în prăpăstăie, în înaltul cerului, vede chipul crăiesei ca în niște fulgerări tainice. Atunci a pus două degete în gură și printr-un fluierat prelung și-a chemat calul. Primejdie, stăpâne! Nu pana de corp! Și plecăm în căutarea unui mărgăritar furat de zgripțorul vânăt cu un ochi în frunte și cu altul în ceafă. Să mergem, stăpâne, că mi s-a făcut și mie dor de întâmplări mai deosebite. Nici arvă, nici flori, nici zvoare. Văzduhul-i ci și foc. Și vântul la dietălui. Și pietre pe drumul, și pietre pe creste. Și până la smârcul, zmoală, mai este. Iu! Oprește, până de corp, oprește! Din stânga din fața noastră, țâșnește un izvor. Oprește să ne răcorim. Nu, stăpâne! Nu, stăpâne! Izzvorul e otrăvit, cunosc eu locurile. Oprește-ți, spun mor de sete! Și mie mi-e sete, dar nu trebuie să pierim ca proștii. Am scăpat, stăpâne, am scăpat de ispita secetei Credeam că mor de sete și văd iarbă și văd flori Copaci, umbre, turme, nori Și în copaci parcă ar fi foame Ți se pare doar de foame Ba sunt mere adevărate Sunt, dar otrăvite toate Rogu-te să te oprești După culme cât poftești După ce Pătru și Pană de Corb au scăpat de ispitele izvoarelor și poamelor otrăvite, s-au oprit într-o vale verde unde și-au astâmpărat fără nicio teamă și setea și foame. Și fiind foarte osteniți, i-a apucat somnul pe amândoi, deși nu era semn bun. Și-ar fi dormit ei mult și bine dacă nu zbura pe acolo un porumbel alb care început să ciugulească din palma lui Pătru dintr-o coajă de pâine. Pătru sărica nu departe de el, din iarbă, se tot apleca un pitic, ca și cum ar fi căutat ceva. Și ofta, și gemea, și căuta. <gătări> Hei! Ce tot cauți dumneata pe aici? Caut un inel. Am pierdut un inel și dacă nu-l găsesc, stăpânul meu mă omoară. Și ce fel de inel? Un inel cu piatru scumpă. Mm. Și cine este stăpânul tău? Stăpânul meu e scripțorul Vânăr. N-ați auzit de el? Nu, n-am auzit Și deci nu ne interesează, suntem din altă parte de lume Și ce fel de om este stăpânul? A, pe... nu om, e altceva Nu știu cum să spun Împărăția noastră a piticilor fauri E sub lui de sute de ani Înseamnă că ești meșter? Nu, nu, nu, nu am ajuns încă meșter Sunt numai o calpă Împăratul nostru e mare, faur și vrășitor Și a făcut zgripsorul lui de un dar Un inel, pe care l-a pierdut De zilele mele e, Nu te mai necăzi, îl căutăm împreună a, Hai să da ce văd? O cutie de aur. Ah, dă-mi-o, dă-mi-o că mea. În ea se află inelul. Îndată, îndată, îndată. Da să-l văd și eu. Da. Ne mai pomeni. Ce frumusețe de inel. Da, da, da. Ce meșteșug. da mi va... Ia să-l pun și eu pe deget să văd cum merge ar exact. sta. Exact. Omule, omule, unde ești? Inelul. unde e inelul? Cum ai putut să pui cu el? Sunt aici. Ce, nu mă vezi? Nu, nu te faci. Nu mai am ce omului. Nu fugi. Ia să scot inelul. Hai. Acum te -a văd. Dar acum? A, acum i nu te văd. Înseamnă că inelul îl face nevăzut pe cel care îl pune în deget. Bun lucru. Te rog să mi-l mie pentru puțin vreme, după cât se vede împăratul vostru v-a vândut pe vecie, dacă i-a făcut asemenea sculă. Omule, te rog, dă-mi mine dă-mi Asta lui. că l dau, dar mai întâi arată-mi mie palatul zgriţorului vânăt. mie îmi trebuie 33 și trei să ajung acolo. Pană de corb. ce spui dumneata? Se află smârcul de smală, da? Și sub smârc, pamatul din pietre scumpe. Uite, se coboară la el prin scorbura aceea. Oh, alea, dacă știam ce putere are inelul... Rămâi fără frică lângă copac. Aici... Vă scap eu împărăția de robia zgrițorului vânăt. Nu mai să-l găsesc acasă. Pătru și-a pus pe deget inelul fermecat, a intrat în scorbura copacului a coborât și după aceea a pătruns în palatul zgripțuloiului, care tocmai trimetea în pețit la crăiasa munților două salamande. I-a dat două palme și apoi cu sabia i-a tăiat încingătoarea făcută din cei șapte șerbi. Încingătoarea îi stătea puterea Pocitaniei. I-a mai dat două palme și i-a cerut margaritarul furat. Zgripțuloiul, nevăzând nimic și tremurând de spaimă, a deschis un sipe de aur și a dat margaritarul făgăduind avuții fără seamăn dacă îi cruță viața. Pătrut! L-a apucat de după ceafă și a ieșit cu el prin scorbură afară și și-a scos inelul după deget și apoi a spus. Ia vezi, pană de corb, ce facem cu stârpitura asta? Îl ridic eu până la norul acela și îi dau drumul să cadă la picioarele tale, stăpâne. Sinte bine, scriptorule! Piticule da. Poftim inelul Mulțumesc, mulțumesc Îți mulțumesc și umblă sănătos Și pătru, încălecând pe pană de corb A ajuns cât te-ai șterge La ochi în inima munților cu pricina Cântau păsările Palatul crăiese ieșise din adâncuri Apele alergau vesele Jivinele săreau de pe stâncă pe alta Din voi se auzeau baci mânându-și turmele Crăiasa aștepta în fața porților, luminoasă la chip și frumoasă ca floarea florilor. Pătru îi puse margaritarul la gât și îi sărută mâna. Au sosit caprele negre, ciutele, veverițele, bursucii și alte viețuitoare. Și Crăiasa a poruncit să se întindă mare ospăț și a ținut o spățul o zi și o noapte și zânele de prin acele locuri au cântat, au dansat și au spus povești. Noi n-am fost de față să știm ce-a vorbit pătru cu creasa munților, dar am aflat că băiatul, întorcându-se acasă împreună cu pană de corb, a găsit-o pe maică sa, mestecând liga. Și iară nu știm dacă pătru i-a povestit maicii sale întâmplările. Dar, într-o bună zi, au sosit în fața casei patru calești trase de cerbi cu coarnele de aur. În una ședea creasa, în alta zânele druștele ei. În una s-a urcat pătru, în alta maică sa, iar pană de corb a mers pe picioarele sale în urma alaiului. Și credem că el singur ar fi în stare să ne povestească ce nuntă măreață s-a înălțat în munții aceia de poveste.